Змордований ловами і підживлений форелькою, я кріпко заснув. Снилася риба, множество риби, що сама скаче мені в сіті через каміння. І той майже біблійний сон не полишав мене увесь день, стояв перед очима. Аж доки на бережку ріки, відтепер тепер мене тягло сюди, як кота, я не узрів його. В явині, якщо вузьку горловину біля брили перегатити камінням, то вийде невисокий водоспад, і норовий стариба буде змушений скакати з нього у нижнє плесо. А що як тут натягнути широке плетиво? Мені увижався висячий невід, і руки свербіли братися до діла. Матеріал для роботи дала мені глипа. Знімав кору, дерту пасма лика. Це не було для мене чудницею. Пастушками ми плили собі з липового і акацієвого лика та й стрини, в які збирали гриби і ягоди. Свіже, сире лико дається до роботи, зате всохле стає твердим, як ремінь. Ремесло так захопило мене, що я забув і за голод, і за сон. За два дні сплів чималу сіть, яку ув'язав у корице, схоже, на діточу колесанку, Таку завелику, що й сам міг у неї вляхтися. Лишалося загнати в бережки чотири коли і повісити сей кошар над водою. Та про камінну загату, страчний насилю я боявся й думати. Але дав Бог новий день, дав і крихту сили. Око пан, а рука трудар. Кам'янець до камінця, тріска до тріски, напластав пластав'я колобрили греблю, з якої вода весело чопоніла прямо в мою плетінку. Не встиг скинути на просушку мокру одежу, як почув позад себе хлюпанину. В заманці тріпотіла перша рибина. Моя задумка справдилася. Форель – хижа риба скаче за комашиною на метр з води, біситься, шукає бистрину з перекатами і водограями, І от попалася. Доки я в гарячому попелі пражив свою здобич, у коші за Шубовська новий улов, я бігав туди-сюди, пожадливо глітав ніжну плоть, гадав, що не наїмся доста ніколи. Тоді я ще не знав простої речі, Чим довше і ретельніше ти жуєш їжу, тим менше їжі тобі треба, тим поживнішою буде її малість. І коли ти перебуваєш у тілесній роботі, теж менше їси, і коли більше п'єш води. Зате сила прибуває. Ці речі я спізнав загодом і багато інших. Людині, як птиці чи рибі, треба зовсім мало. Але ми повсякчасно боїмося, що не наситимося. Боїмося, що не наповнимо своє черево. І не боїмося, що душі наші порожні. Очікуємо много від людей і від Бога, а самі не спішимо давати. Які ми смішні, які слабі в своїй нерозумності. Не знав тоді ще іншого, що слабість – то першопочаток сили. бо як би тоді святі у своїй убогости і слабости розсували гори, Риби ловилося більше, ніж я з'їдав. Щоб не губити живність, я пускав її галасвіта в ріку і знімав свою вершу, аби риба могла вертатися горі руслом. Скільки тут риби і як вона себе буде поводити далі, я не знав. Тому вирішив заготовляти її про чорний день. Пробував в'ялити на камінні, але сонце ще було благеньким. Та й мухи обсідали тушки. Я придумав ліпший спіх. Коло мого осідку чорнів зламаний бурою осокір з вигнилою серцевиною. Тож зламане дерево являло товсте цівку в три людські зрости. Готовий комен, подумав я. Але як видовбати в ньому присподі черінь? Ножем пекельно довга робота? Голова проварювала думки, сидячи при вечері на полумінній плащаниці ватри, несподівано прочитав я раду «Інструмент інструментом чинять». І тут же нагріб на камінь плетяк жару і відніс під осокора. Сухе стовбурище втлілося, а щоб не горіла ціла деревина, я шапкою носив воду і бризкав згори». Так за два дні я пропалив у стовбурі читову яму, зазирнув у неї знизу, через павутиння синіло небо. Те, що мені було й треба. До того комина притулив усохлу вільху розсіжку, що мала правити залазиво. Тепер годилося нав'язати рішитку, що я і вчинив із ліщинового пруття. Рішитку я поклав на розтруб, Осокора вгорі, в стовбровій дірі на землі приладив усе для ватри, коптильня готова. Обезголовлену рибу пластав навпіл, солив, натирав диким часником і вкладав на решітку обкутану димком. Тепер залишалося лише відганяти злодійкуватих дроздів. За роботою дні минали, як виляски батога. Я не нафіглю спудився, що не знаю, який нині день, яке число, і почав відновлювати в пам'яті свою недавню планиду від туманного перевалу. А поза як щодня зі мною ставалася якась притичина, вдалося обрахувати всі минулі дні на сьому загумінному поприщі. Далі поклав собі вести календар. Вирізав добрий кусень берести і на ній розпеченою шпилькою виписав числа й місяці. Календар сховав у суху розщелину скали, щоб засим помічати на ньому кожну прожиту днину.